була зацікавлено зустрінута читачем і поблажливо заохочувально критикою, та в ній молодий романіст не піднявся над багатьма усталеними стереотипами, був настільки правильний у моделюванні ситуації складного, часто трагічного періоду життя західноукраїнських земель, що саме це імпонувало ортодоксальним літературним експертом. Та віддамо авторві належне. Він не ввів крайбитого шляху до ось цього свого першого вибраного видання творів. Свого часу багато літературних, а здебільшого довкола літературних розмов викликала повість Романа Іваничука «З Прага, де він з юнацьким максималізмом і категоричністю відтворив університетське буття Львова початку 60-х років, коли був перший спалах спроба демократизації, гласності, суспільної відкритості кожного багато викладачів ретроградів упізнавали себе на сторінках з Праги. Через кілька років аналогічна ситуація впізнання повториться з собором Олеся Гончара, і на цей твір так само, як і на Справу, буде накладено довготривале табу. Появилися однозначні, заряджені сліпою тенденційністю, рецензії, усні виступи. Правда, від цього твір читали ще більше. Пригадую, як ми, студенти Одеського університету, передавали один одному журнал «Дніпро», де була опублікована ця повість? З художнього боку спрага мала Ахілесові п'яти, але нас принаджувала публіцистична гострота, і, звісно ж, випад проти псевдоакадемічної рутини і застою в житті вищої школи. Роман Іваничук привернув до себе серйозну і постійну увагу читача і критики. Та він, либонь, не вельми втішався відчуттям того, що опинився під яскравим променем успіху, а ще глибше збагнув свою відповідальність перед словом і читачем. Жага самовдосконалення породжувала здатність щоразу бути іншим, залишаючись письменником самобутнім і глибоким, що вміє відкривати в собі нові грані художнього світобачення. Роман Іваничук продовжив традицію місткої цільної новели з майже математично розрахованим сюжетом. Письменник щоразу показував себе по-іншому, не повторюючись в кожній наступній новелі. У своїй новелістиці він пройшов шлях від традиційної Остросюжетної оповідки з несподіваним фіналом В ній вже з першої фрази відчувається Що в кінці неодмінно Мусить щось статися до новели Філософської, складним, я б сказав Внутрішнім сюжетом І нарешті до вінка новел У якому одна деталь з попереднього твору Переростає в окрему історію яка потім підсвічує особливим світлом увесь новелістичний цикл на перевалі 1981 рік? Коли все це Роман Іваничук надбав уже як творчий досвід, до певної міри несподівано для читача? Він звернув у часи давно минулі і спробував себе в прозі історичній, яка вимагає не лише веснажливої, багаторічної, дослідницької праці, особливої інтуїції, вміння слухати історію, а й потужної творчої уяви, здатної подолати спресовану товщу часу і оживити минуле в крові та плоті наших предків, у давно закритих і у вічно відкритих проблемах, і при цьому Залишитися нашим сучасником. Хист історичного романіста справді рідкісний, бо навіть за теперішнього літературного достатку